Буває втомишся, поки дійдеш, більше, ніж на роботі. Якби то ти, Богдане, п'яний, на Україну свою глянув, Василів голос вдарився об мокрі стовбури дерев і впав у холодну і чорну, як ніч, ріллю, що починалася за колгосним садом. Треба було подолати і цей шмат дороги. Доярки витоптали через поле стежку, а дощі розмили. Тому цей кусок шляху до ферм, що світилася на узгір'ї, був найпекельніший. Із розчиненої брами вдарило теплим запахом гною гички. Василь, мов би, вперше побачив довге приміщення. Болото впереміж із гноєм під ногами, мокрі в кізяках коров'ячі боки, Сонні роздратовані обличчя доярок і мовчки похитав головою. Отакий «От він, колгосний рай. Дешеві раби без паспортів і до недавна права голосу. Хто ж таки винен у цій глобальній катастрофі нації? Ти, Богдане? Василь чистив у загорожах, носив солому і розстилав у стілах. Ганна витирала ганчіркою мокрі коров'ячі крупи. Робивте завчено механічно. Думки, як гай вороня роздирали йому душу, загонили в неї гострі пазурі і зуби. Ти б розказав, синок, отам у Києві, що молоко не біле, а чорне. По той бік горожі дивилися на Василя немолоді, безмір втомлені і сумні очі. Пізнав Марфу Калиту, невістку старого Юхима, що жила по той бік Ставу із причинним Грицьком Калитою. Старший із Юхимових синів Федір, скінчивши війну під Берліном, не повернувся із армією переможницею додому, а втік до Америки. Взяв собі матерне дівоче прізвище Діброва. Всі гадали, що він загинув, він об'явився в 60-х роках, кинувши тим помітну тінь на незаплямовану репутацію першого відданого комунара Юхима Калиту. Постамент героя, на якому він стояв довгі десятиліття, схитнувся. Батьківщину посів молодший син Грицко, а Юхим завів нову садибу і нову жінку. Син Левко, що з'явився другого шлюбу, у всьому повторив батька, але на новому і значно якіснішому рівні. Від другого шлюбу мав ще й доньку Тамару, яка відсуралася старого, що позбавив її спадщини. Яничарська кров далекої прародички Габки нуртувала в ньому так само, як і в ній, дикої зухвало. З дитинства робив бешкет по селі, надокучав богодухівцям, а потім черга прийшла і до постарілого батька. Він вигнав його до Грицька. Той вибухнув через кілька днів, і Юхим, закинувши на спину вузол з пожитками, повернувся знову на своє друге дворище, де господарем уже був його третій син, який не відав ні милосердя, ні жалю навіть до того, хто дав йому життя. Між братами точилася справжня війна. Довго ходив старий від одної садиби до другої, поки колгосп не купив першому сільському комунару стару хатину коло цвинтаря. Невістка дала там лад. Жив Юхим, як вовк-самітник. Сини відсуралися його, внуки не ходили, люди сторонилися. Ото тільки й всього спілкування з односельцями, що бачив, як повз його подвір'я везуть покійників. Схилявся на хвіртку і дивився на похорону процесію. Відчував пожвавлення, навіть тінь радості пробігала по виду. Його минали, не вітаючись, так мов би, то стояв не чоловік, а жива колода з гострими очима і плескатим носом. Щоночі чув, як кричать на цвинтарі в заростях сови. Ні страху, ні смутку не відчував. Виходив справляти нужду, бачив надгробні пам'ятники, хрести, і дивився на них байдужим поглядом. Дні його пливли одноманітно, порожньо. Він давно втратив смак до життя. Долав свої останні кола, дивлячись на й хрести. Іноді в день блукав поміж ними, плутався в бур'янах і травах на старому кладовищі, там, де ледь окреслені були горбики, і де віднівся пагорб під грошою дичкою. Його чомусь тягло сюди. Подовго стояв, мацав його очима. На цьому не було хреста, надгробної плити, лише синіли весняно фіалки, та потолочені трави вкривали ту велетенську могилу, яку він викопав із Федотом та Данилом, і звіс сюди мало не всю Богодухівку. Левко став новою віхою в історії Богодухівки в княжому селі, на яке зійшов був святий дух. Яночарська люта кров, здається, ще й досі зводила рахунки із праукраїнською. Він постійно клекотів у злостивості, із-за попадливістю робив нальоти на богодухівців, чи то на полях, коли був бригадиром, чи на току. Тепер він почував себе ханом у володіннях кількох ферм. Його лайкою, погрозами, криками розпочинався день і тим закінчувався. Влітав у корівник заспаний, розжоханий після перепою і зривав злість на тому, хто перший зустрічався йому на дорозі. Цього ранку він натрапив на Марфу, що, попоравшись коло корів, йшла у роздягалку. «Ти що це, розтаку твою мать? І досі ходиш у халаті? Ось зараз апарати включать, а вона сучі, ще повзає, як черепаха». Марфа спішно сховалася в кімнатку, де переодягалася доярки. Левку половив плескатим, як і батька носом, сперте повітря, і налатів на фуражира. Батькував уже його. Загули доїдні апарати, але голос калити пересилював і їхнє монотонне годіння. Літав поміж мовчазними людьми, що як мурахи снували покорівнику, боячись потрапити в поле його уваги. І щоб сьогодні всі як штик були на відкритих партійних зборах, а то три робочі дні не впишу. Поняли? «Збори в три часа. Я перевірю. А зо мною, ви знаєте, шутки короткі. Дивіться, хто не прийде, про комбікорм і паливо забудьте». Сказав парторг, виписувати тільки тим, хто буде на зборах. «Поняли?» «Ганну Святненко це теж касається. Нехай попробує цього разу не прийти». «То що буде?» – озвалася Ганна Дем'янина. «А побачиш ось». Я тебе цього разу вже провчу. Калита рушив на неї. Кинута репліка видалася йому край обурливою і зухвалою. Здавалося, що він зараз накинеться на жінку і зачне бити. Але наштовхнувся на розгніваний Василів погляд і осікся. Обірвав грубу лайку на півслові. «А, помочничок тут!» «Ви що це собі дозволяєте?» Василь вступив на зустріч калиті. «Ви не рабовласник, а вони не раби!» «А ти не лізь, куди тебе не просять!» «А то й на тебе вправу знайду!» Завідуючий помчав кінець керівника і зник за розчиненою брамою. «Тепер, Ганна, він тебе з'їдатиме!» Марфа сумно похитала головою. «То мене їсть, а цей тебе почне!» «В тебе хоч дома немає калити!» А я й дома терплю і навідуюсь до старого, то й там наслухаюся матюча, аж вуха в'януть. І за що мені таке горе і кара Господня? Бог терпів і нам велів. Терпи, Марфо. Василь чекав матір коло корівника дивився на сіро чорний краєвид, розбите колесами колгосне дворище. І почував гіркоту, що межувала з розпакою. Те болото нагадувало йому якийсь осоружний символ. Мати й Марфа вийшли разом. Мовчки ступали в розбиті байори, болото віялом летіло на куфайки. Коло ставу Марфа повернула в луги, а святненки на греблю. Прощавай, Васю», – сказала жінка на прощання. До побачення, тітко Марфо. Грицько вийшов за верби як примара і вдарив дружину по плечі палицею. а то ти брешеш, лярво, що на роботу ходиш, а ото з бахором тільки що йшла. Ти з цапів, Грицько? Та тож, Вася Ганнин, дитина моя не бахор. Марфа позаткувала доставка. Ах, ти ж мирова проститутка. Я поняв, усе поняв. Він з розмаху знову хльоснув її по грудях, ногах, хопив за волосся і потягнув до води. Василь, мов би, перелетів той шмат дороги, відірвав цупкі дужі руки от куфайки, трясанув Грицьком і притис до мокрого стовбура. «О, ти, Ваську, з приїздом. біснуваті очі мацали сірий краєвид, дивився повз Василя. «Ви що, дядько Грицько?» Тітка Марфа з роботи з вранішнього доїння вертається. Що це ви верзете? То ти, Васюк, не знаєш. Вона з бахурами водиться. Гуляща лярва. До льовки щодня бігає. Я їх був, батька застав. Марфа схлипнула і пірнула у мокрі вербові нетрі. Слышь, Васюк, що я тобі розкажу? Ось о братуха Федька з Америки письмо прислав. Чув, що пише? Грицько дістав з кишені куфайки лист і замахав перед Василем. Год тому питався, як я живу, чи нічим не нуждаюсь, чи є в мене машина. А я написав, що аж три. В мене три лісапети. Грицько голосно загигикав. Один Марфин, другий мій, а третій поламаний у сажі стоїть. Я взяв, написав, що можу йому одну машину подарувати, оту, що в гаражі, тобто сажі, без переднього колеса. Коли це отак, як через два місяці, приїжджає один такий культурний чоловік у шляпі і допитується, чи є в нас машини. Я показав йому свої лісапети. Він покахикав у кулак, сів у Волгу і поїхав. А Федько оце прислав письмо та дякує мені за машину. Каже, що дуже гарна. Пропаганда, Васюк, великої діло, Гриць знову зареготав і завів гарним, дужим голосом. Лугом іду, коня веду, розливайся, луже. Василь ошелешено подивився на матір. Чули, он якими нас багатими хочуть радянські фарисеї показати. Не пожаліли навіть нової машини. Ганна лише похитала головою і нічого не відповіла. У дубовій діброві Василь заповільнив крок. Ці дуби, посаджені його предками, стояли як могутні велетні і підпирали сіре провисле небо. Святненки пишалися цією діброю понад ставом, цим рукотворним шедевром своїх предків. Тут жили вони, знав Василь, ще від княжої доби. Тут святомисл ширив християнство серед полян. Вийдіть, мамо, а я трішки походжу понад ставом. Тільки недовго, сину, снідати будемо. Василь брів понад водою в луг. За вербами віднялася садиба Грецька Калити. Їхні городи збігали до ставу. У цій низині святненки завжди садили капусту та огірки. Василь пригадав, як вони з бабою Одаркою вибирали тут зеленці. Стара випрямилася, показала на дворище по той бік ставу й промовила. Ото все була земля твоїх дітів. Там були одні пеньки». Залишки панського саду. Дід Сильвестер, твій прадід, із своїм дідом викорчували все, зорали, розрівняли, ще й грибельку через ставочок туди зробили. Наробилися, як каторжани, поки із тої пустки поле зробилося. Було, коли не глянеш через став, то біліє гречка, то жовтіють соняшники. Калита усе собі забрав. Василь зупинився, побачив Грицька за деревами. Він щось голосно говорив, а тоді завів «Віюці ж, мої віївці». Забрів воду, помив чоботи і зайшов у своє дворище. Валентин чекав його коло хвіртки. Василь вискочив із бібліотеки, перетнув гамірну вулицю і пірнув у парку в алею. На ній відчував «Ось-ось з'явиться Марія». Знав уже всі її маршрути. Після лекції йшла в студентську їдальню, а потім в бібліотеку.